op de speakers, en dit is precies wat jy nou moet doen, maar het is satrachtochend en dit is een lang naweek. Ek is William Minnik en dit is wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Die winter is hier en dit is sommer koud hier by my en die wind waai stormsterk en ek laf dit. Dit die week ook sommer lekker gered en die wolke voorspel nog so'n paar druppels. So staan op Of selfs, beter nog, bly lekker warm onder die komberse, lê en pompe bykie jou man of vrou in die ribbes, en sê dat het nou hulle beert is om die koffie te gaan maak en die ontbijt recht te kry. Jy het ons nog elke satracht tot disver gedoen. Of is daar nou gesinsgeweld recht die land? Hm? Niet te min, kry koffie en ontbijt in die handen, en trek jou dagboek en pen nader en keir saam met my, so dat ek jou kan help om jou naweek en weekse ontspanningsactiviteite te beplan. Terwijl dit doen, gaan ek vir jou vir Imagine Dragons met Thunder en moi en Elvis' sien met Sandra Prinsloes speel. Ek maak jou recht, dus ek en jy vanaf, my hart skree, skree, skree vir jou, smoor vir lief, is ek geno. Oh, oh. Ek is recht, ek voel die tijd so staan, soos ek vanaf. onder prinsluer hey, in die Club te beat this focus pad so kan jy jou as jy vroeg laat as te kokkeloe ja vanoggend is die al te jogel vang so maar weg want ek weet is bang maar my krag moet glad nie vermis sê so jy mee sander prinsluer Wat jou recht is ek en jy vanavond My hart skree, skree, vir jou Smoer verlieft is ek nou man Ek is recht, ek voel die taal Pinsler. Haha, ek jaag jou rond, maar jy blijf werk, Tel tot 10 dan kom jy uit Met jy handen om ek en jy alleen Tien, skiepen, vier, drie, twee, tien. Kom, ek sit die doner in jou weer Ek weet wat ek doen, so ek kijk je leren As jy like wat jy tis in die lijn en lief Sal jy my Sandra Pinslow vees Imagine Dragons met Thunder en Moa en Elvis' Seen met Sandra Prinsloo en ek is William met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan Dis nou tyd om na die weer te gaan kyk so dat jy kan besluit of jy baie of min kleren gaan dra terwyl jy ontspan hier die naweek So kom ons gaan kyk gauw vindig, ek kyk hier op die synoptise weerkaart en uh, ek wonder wie van ons het gedinkt Toe ons op school geleer het om een synoptise weerkaart te lees, dat ons het wel eendag sal doen. Maar niet te min. Um, ek sien hier op die synoptise weerkaart, dat daar wel een kouwe front hier by die Kaapstadse kant hier in die punt van Afrika voorbij beweeg, maar daar maar baie min van die kouwe front werkelijk oor die land gaan kom. So dat lyk like my maar die kans is skraal vir reen. So kom ons gaan kyk wat sê hulle. Ek sal kyk geërs daar in die Oostkaap. Die Ooskaap is daar vir die hele nawek geen reenvoorspel nie. En die temperatuur is as volg Bishu 20, 21 en 20. Gramstad 17, 20 en 20. Port Elizabeth 18, 20 en 20. Queenstown 22, 21, 18. En Uitenhaag 19, 22 en 22. Dan gaan ons na die vrystaat toe. Bloemfontein. 22, 23 en 22 Bochabello, 22, 23 en 22 Kroonstad, 26, 25 en 24 Virginia, 24, 24 en 24 En welkom met al die cirkels 24, 23 en 23 En ook geen reen voorspel daar vir die vrystaat nie Dan Gauteng, ook geen reen vir jylle Gauteng nie En die temperatuur is as volg, benau nie 22, 21, 21 Johannesburg, 21, 20 en 20, Pretoria 24, 23 en 24 Soweto 22, 21 en 21 en Tembisa 22, 21 en 21 Dan gaan keir ons in KwaZulu Natal en selfs daar is geen reenvoorspel nie Durban, 25, 22 en 23, Newcastle 26, 18 en 17. Pieter Maritsburg, 28, 23 en 20. Richards Bay 30, 23 en 24. En Vrijheid, 27, 17 en 17. Dan die Limpopo provincie, ook geen reenvoorspel vir die hele nawek nie. Louis Trigaard, 28, 22 en 23. Mokopaan, 27, 26 en 26. Palaborwa, 30, 24 en 26, en dit is hoe ek om onthou vir hierdie tyd van die jaar, toe ek aanhootspreid by die lichtmachtregiment was met dienstplug. Polokwani, 25, 22 en 25, en dan Warmbad, 27, 26 en 25. So ek ek by Pumalanga, ook geen reen daar so en die temperatuur is as volg, Betel, 23, 20 en 19, en Balensley, 24, 22, 21, Middelburg, 24, 22 en 22, Nelspreid, 28, 21 en 21, en Witbank, 23, 21 en 21, en dan gaan ons daar die Noordkaap, waar daar ook geen reenvoorspel is nie, ons gaan kyk by Koolsberg, temperatuur 22, 22 en 19, de Aar 21, 21 en 22, Kimberley 24, 25 en 24, Uppington 22, 26 en 28, en Warrenton 24, 25 en 24. Dan Noordwestprovincie, wat hier die week so gebikken gegaan het onder onlistere, en plinderarij um, van, van woensdag af was het so erg daar geweest So kom ons gaan kyk, geen reenvoorspel nie, so as daar nog goed is wat brand, gaan hy brand, en die temperatuur is as vol, Brits, 26, 25 en 25, Klerksdorp, 27, 26 en 25, Mabatu, 26, 25 en 25, Oknie, 27, 26 en 25, Botshofstroom, 26, 25 en 24, en Rustenburg, 26, 25 en 24, en dit klink vir my soos lotto-nommers daar, 26, 25 en 24, as jy lotto wen, onthou my. En dan uiteindelik die Kaap. Die Kaap ook geen reen voorspel nie, maar ons hoop en bid dat daar daak so paar verloore ou druppelkies gaan val, maar daar is ham so paar wolkies van die ouwe front wat, like my daar, sy stert so swaai daar die Kaapse punt so hoogplik is daar een paar verloore drippelkies kom ons gaan kyk, Kaapstad temperatuur 17, 17 en 19 George, 15, 18 en 18, Noorderperl 18, 18 en 24 en dan woester 18 22 en 19 so dit is dan dit vir die weer vir die nawek vir ons land So kom ons gaan kyk nou wat gebeur daar in die wereld van die motor en motorfietsgeest driftig is. En ons begin sommer met die Afrika Bike Week in Buffalo City in Oost-London. En dit vind al plaas, dat al gister begin die 26e nou aan to die 29ste April, toegang daar is gratis. So jy kan sommer die julle gesin so en toe vat en daar bekie die Afrika Bike Bike Week gaan geniet is die tiende Afrika Bike Week wat plaas vind, En daar gaan verskillende vermaak wees Door top kunstenaars Daar is ook Grand Prix resies Daar dan is een Jeep en Harley Davidson demos dan is een BMX vermaak ook En dan skatsplankry en vele meer om te gaan doen En natuurlijk die gewone biertent En dan ook die kostalekies om te gaan geniet daar So vat sommer die hele gesin uit daar En gaan kyk na die motors en motorfietsen wat daar is. Dan die 13e Dome Rally 2018 vind plaas in Mimosa Parijs, Zuid-Afrika. Ek het laatst keer ook gesê, is een goeie idee, sê vir jou vrou, jy gaan vaar vir die langnaamwek Parijs toe vat, en dan vat jy vaar na Mimosa Parijs toe daar in Zuid-Afrika. Omdat net nie vaar sê, Parijs, Zuid-Afrika, sê net Parijs. As sy haar kan kry, dan sit sy daar in Parijs, Zuid-Afrika. Vind plaas in 27 en 29 april kost is 210 rand per persoon en dit sluit die metaal of materiaal badge in, slechts vir die eerste duisend mense wat kom so jy moet maar maak dat jy daar kom so is die lekker tijd saam, as lekker vermaak, daar is tattoos daar is ook vermaak vir die groot mense en nog baie ander en natuurlijk ook, so is normaal weg die lekker kost al en hy sê, daar ook prijse om te win ek is mal oor sylke lakkie goed. Ek wen gewoonlik iets, ten minste iets, as daar een lakkie draal is. Dan die South Coast Bike Week, of Bike Fest, vind plaas in die sydkis daar van KwaZulu Natal, van die 27ste to die 30ste April, en dit gaan heel dag aan. So jy kan self jou daar geniet, langs die sydkis van Natal. Dan die Stroodogs, biedt aan die Graaf Rennet Rally 2018, by Kamdeboe in Graaf Rennet, Ek sal nogal graag 1 jaar daar hylle wil gaan bijwoon, want as kind het ons gereeld gaan keir in Graafrein net, daar hou my oma en my opa, en uh, het geblei daar in Burgstraat, so dit is een dorpje wat ook baie na aan my hart le. Maar hylle vind plaas van die 27ste tot die 29ste april, en het gaan heel dag aan, en dit is 200 rand per persoon. Hylle het ook dan een mass, een mass ride dier die dorp, en die event vind plaas van 7 die ochend af, kan jy daar gaan deelneem aan die Strodogse Rally in Graaf Rennet. Dan die Valley to Valley Navigational Enduro. Dit vind plaas by Imbabala Game Lodge in Oomchezie. Dit vind plaas van 27 April 10 uur die ochend tot 29 April 1 uur die middag. Kostes is 1800 rand so is twee volle daar, dit sluit verblijf en kos in, so dan is dit ook nie so slecht nie, en dit word net 200 motorfietsrijers word toegelaat om deel te neem. Nou hulle sê die, hulle doen om gewoonlik in julie maand, maar hulle doen om nog een bykie vroer hierdie jaar, ek denk dit is om so dat lekkerder kan kampeer, want uh, later in die jaar is dit maar koud om in die tent te slaap, ek denk dit is ook om om so bykie vroer gehoed. Dan gaan kyk ons na Day of the Fangs, Dit vind plaas by die grasdak in Devon, en dit vind die 28ste april plaas, en is heel dag aan die gang. Kostes is, is 80 rand. So klinkt my soos een wonderlijke dag daar so, hulle sê as lekker speelikies, kostalikies, uh, armwrestling, en dan natuurlijk om prijse ook om te wen, so die manne met die groot arms, kan een bykie hulle staal gaan wees daar met die armwrestling. Dan die Grims Dayjol 2018, vind plaas by die dock Bellabella, en dit vind morgen plaas die 28 april, van 9 uur tot 11.45. Kost is 100 rand, en dit sluit in materiaal badge in. So as lekker levendige vermaak, speeliekies, stalliekies en prijse om te wen, daar by die Grimms Day Dan die Platinum Riders Launch, vind plaas by die Mogwasi Stadium in Ristenburg en het vind plaas die 8.20 april om 10 uur, maak hulle die hekke oop en het hou aan tot laat 100 rand, sluit die metaal badge in, en hulle sê daar is ook baie lekker vermaak, DJ Capsule DJ China Tweezy Boy, Wins en nog vele meer wat daar te sien en te luister is na, en natuurlijk die kos en drank stalliekies en dan die meesterstuk het vind plaas by die Enon familiekerk in Boksburg die 29 april So gaan dan ondersteun hulle daar, hulle sê, dit is nou een diens wat jy nie moet misloop nie. So vat jou motorfiets en rijd daar en gaan een bykie daar by die mense daar kerk. Dan Bikers Against Pouching, vind plaas in Pringleby, by die Pringleby fees op die 29ste April om 10.30 tot 1.30 die middag. Kost is daar, is 50 rand. Dit is een breakfast rand en begin om 10.30 by drummond Arms, Roy L's. ...en eindig by Pringle by Fees. Nou, elke biker sal daar een metaal badge ontvang... ...en bier en koeldrank of koffie... ...by Dramond Arms. So amal is welkom... ...en natuurlijk die volgende daar gaan om te keer... ...dat die mense die perle moen en al die klas van goed pouch... ...da so in die waters uit. Dit is ons erfenis. As ons gaan toedat dat amal die perle moen en die kreef... ...en al ons natuurlijke hulbronne uittaal... Wat gaan oorblijf ons kinders? Daar gaan hulle net kreewe op een foto kan sien, en die mens kan nie op een foto ervaar hoe lekker een kreef smaak heen. Dan die Botswana Blanket Run. Die plek is daar Kanjek, Gotla in Botswana, en het vind die eerste my plaas om half negen. So daar is een groot rit, en hulle doen dit vir liefdadigheid. So amal is welkom, en hulle sê, dan moet jy kom Bers ook saambring as geskenk. Danny Walkerville Oval is by die Walkerville Skougronde 1 mei om 12 uur die middag Toegang is gratis So, sy kom genie die dag as a Speedway, a Flat Track Junior Flat Track en Quads So joh, het is weer een bezige motorfiets en motornaweek Het is weer tijd vir een muziekbreek en op die draaitafel het ek vir jou vir Sierra met Pinted Black en Metallica met Wherever You May Roam Mm hmm, mm hmm, mm hmm, mm hmm. Black in Metallica met Wherever I May Roam en ek is William met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplan. Nou is het weer die beerd van die driftiges om nader te skyf en ons begin somal met bergfiets ritte en ons begin met reistek dit vind plaas by die Moses Mabida stadion in Durban of natuurlijk wat oor is van die Moses Mabida stadion en uh, dit vind plaas die 29ste april, en begin 6 uur die ochend, afstande daar 100 km en hy gaan kos van 425 rand na 475 rand, die 55 kilometer is 280 rand en die 45 km is 225 tot 275 rand so gaan hy gelied die geleentheid daar um, het, mense kan van 10 uur Uh, tot vijf nog registreer by die mega store in Cornubia dan MSI Drags by Kalani Gardens uh, van plaas die eerste mei 100 rand per volwassene, 40 rand vir kinders onder 16 en kinders onder 12 is gratis soos familie familiedag daar vir die motorsport <coughs> en dan super rugby 8 april die Reds tegen die Emirates Lions, uh, Suncorp stadium, van 7 uur van tot 5 minuut oor 9, dan die Blues tegen die Jaguars Eden Park 39 tot 1140 en die Brambies tegen die Crusaders by die GUO stadium in Canberra 1140 tot 1345 en dan die Woudekom bulle tegen Highlanders by Loftus, dit vind plaas van 1700 uur tot 1915 het lijk na een lekker sportnawek en het is weer tijd voor een muziekbreek en op die draaitafel het ek vroeg jou vir limoene van Bok van Blerk Daar is een boer op die dorp Sy draakakie rokkies kort Sy rui F-250 opgeroeste vaart Ek in van trekkerij, en in die kroeg beklaai, en ek wens het koning nie geheim, van haar boerderij kry. En ons kreeg, weis my jou limoene, of jou boerpampoene, ek wil so graag hande. ons kap gedrag die spioen het nie wegaf die hanne het beginne blag soos ons in die langtras leeg en wacht aan die buurpoed tot by die stoor toe ja op jy oor hoe hel sy oor. toe ek weer sien staan sy recht voor my met al geweer gericht op my en ons kreeg my joule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 Limoene van Bok van Blerk en ek is William met wat nou. Dit is nou tyd vir meer gekunstige gedeelte van die beplanning waar die grootpunte by vrou verdien word. Nou kom het ek gauw die mans help. Ons mans dink mos dat as ons die skorrel goed was, dan verdien ons sommer gauw 100 punte en as ons die hond sy kost gee, nog 100 punte en as ons die vuilgoed sak uitvat, is dit 1000 punte en as jy van lekker warm bad moet kersies pak, is dit nog sommer so 2000 punte maar aan die vrouwse kop werkt dit nie so nie. As jy die skorrelgoed was, is dit 1 punt, as jy die hondkos gee, is dit 1 punt, en as jy die vuilgoedzak uithaal, 1 punt, die uh, kerslig bad, 1 punt. Nou, ek is een ouwe, het hou daarvan, om uh, baie meer uh, effectief te wees, en uh, hoe dit vir een vrou werk, so ek sê die 1 punt, so wat jy doen is, jy beplan een week voor die tyd, waantoor jy haar gaan uitvat, En dan sê jy vir haar week voor die tyd, ons gaan miskien een bykie, ons gaan saterdag aandek vir ons kaartjes gekoop vir die fliek. Nou die heel week gaan sy by haar vriendinne spog, oor die kaartjes wat jy nou vir haar gekoop het, so dat jy week kan gaan fliek saterdag aand. Nou elke keer wat sy dit vir een vriendin of een werkskollega vertel, verdien jy 1 punt. Dan die aand wat jy vir haar uitvat, verdien jy weer een punt. En dan vir die volgende week daarna, wat sy spog oor hoe jy haar uitgevat het en dat jaar haar uitgevat het, vir elke persoon wat sy dit vertel, en vir elke werkscollega vir wie sy dit vertel, verdien jy elke keer punte. So dis punte vir niks doen nie. So manne, word slim. Werk een week, tenminste een week vooruit en bespreek die goed. So kom ons gaan kyk, wat kan jy gaan doen om al die punte te verdien? Nou, The Sound of Music by die Theatro Ed Monte Cassino in Johannesburg. Jy het nog net vir dag en morgen oor om daarna te gaan in Johannesburg. Dan beweeg hulle na die Artscape Opera Theater in Kaapstad en daar gaan hulle wees van die 6e tot die 27e Mai. Kostes is van 100 rand tot 500 rand per persoon. So, gaan en geniet daar die verhoogstuk The Sound of Music. Dan by die Pines Resort... In Kreersdorp, tot en met die 29ste april, is het van 9 uur tot 5 uur die middag. Kost is, is 80 rand tot 140 rand. So is lekker familiedag daar so, daar is wonderlijke waterglijplank en nog vele ander vermaak vir die kinders. Jy kan selfs een piknikmankie saamvat en daar bieke gaan piknik hou. Dan de skrip. Woensdag 2 mei by die Grand West Casino in Kaapstad En dan vrijdag die 4 Mei by die Sun Arena By Times Square in Pretoria Kost is 460 rand Per persoon en jy moet Boek daarby CompuTicket So geniet die aand En uh, hulle tourno Dier die landmittele nietste album Freedom Child, so die script Wat daar gaan optree Dan FanCon 2018 Dit is nou daar so in die CTICC in Kaapstad en dit vind plaas op die 28ste en die 29ste april vanaf 10 hier die ochend. Kost is daar is 230 rand per persoon. So as jy hou van comics en superheroes en uh, die type van ding, dan kan jy gaan daar na die CTICC konferentiekamers in Kaapstad vir die fancon kyk hoe die mense daar gaan aantrek soos hulle beste superheroes en gaan cosplay en dan kan jy gaan kyk na al die stalletjies wat daar binnen aangebied word en daar gaan selfs praaijkies wees en demonstraties wees so, dit lyk vir my na a dag vol pret daar by die CT ICC by die FanCon 2018. En dan is dit Afrikaanse Cheese Festival, vind die 27e tot die 29e April plaas by Sandringham Farm, instelling bos. Kostes kinders 20 rand, pensionarisse 120 rand, dan jou gewone toegang 180 rand en dan as jy nou a, a VIP is, hulle praat van die connoisseur pakket is dit 850 rand. Maar as jy die VIP pakket wil koop, dan moet jy oor 18 wees. So ek vermoed daar gaan dan veel wijn bedien word, samet al die kase wat jy daar gaan kan proe so dit klink na nou een lekker dag as jy mal is oor allerhande type kaas om te gaan proe so kom ons gaan kyk een bykie, terwijl ons daar na die kaas is, gaan kyk ons wat gaan aan by die flieks en ons gaan kyk goed daar wat die mens kan gaan kyk by die flieks hierdie naweek soos gewoonlik is dit die Black Panther wat daar speel dit is een actie, avontier en wetenskapsfiksie en ons weet dat hy gemaakt is in Suid-Afrika, en dat die acteurs ook Suid-Afrikaners is. Dan gaan ons naar die uh, blokkers, dit is een komedie uh, wat gesien kan word, dan natuurlijk, ek kan nie wacht nie, vir die 15e mei begin Deadpool 2, dit is een actie, komedie, super hero, en uh, ons weet, ons kan nie wacht om Deadpool 2 te gaan kyk daar so nie en dan gaan ons kyk na Death Wish, dit is een drama daar en een riller met Bruce Willis. Dan Early Man is 'n actie avontuur, so animatie type reeks vir die kinders, en natuurlijk ook groot grootmense. Dis betekent die animatie reeks is baie keer oulik, en ek geniet selfs nou dan om so animatie rolprint te kyk daar Dan Five Fingers voor Marseille, is a western drama en die ouderdomsbeperking daar is 16 dan Game Night is a actie, komedie, crime, mystery wat daar uh, gaan plaas vind, en die ouderdomsbeperking is 16 vir language and violence dit is vir een man wat dier sy vrou gespoil word hulle gaan op so een van hierdie spielekies toere waar jy kamstag hun uh, moord of misdaad moet oplos en dan word die moorde werkelijk gepleeg, terwyl hierdie man vast geloo, hy is bezig om in speeliekie te speel, so dit behoort interessante en lekker komedie vermaak daar te wees. Dan hier kamste gramp, weer so n animatie print vir die kinders en ook vir die groot grootmense, so is daar lekker animatie komedie daar, hier kamste gramp, dan Madam is ook een komediedrama, en uh, hulle sê dit is daar 16 vir joh, alles, language, sex, nudity, violence, enige ding daar, ek like het vir my 16, vir die komediedrama, so ek weet nie hoe snaaks al die goed gaan wees nie, dan die MTN Joyous Celebration 22, dit gaan oor um, a, a, inspirational concert of a christian ding, hulle gaan krom christelike muziek speel, so as jy dit wil gaan kyk, kan jy dit gaan kyk, dan een animatie reeks Peter Rabbit, so animatie, avontuur, komedie, wat een mens kan gaan kyk, en kan ons als kind ontdou die Peter Rabbit boeken wat ons gelees het, so hulle het om nou in een animatie uh, film ingesit. Dan gaan ons bykie oor na die horror toe, A Quiet Place, dis so drama, horror, riller, en uh, dis natuurlijk as jy wil hee, vrou lief, of jou meisie met jou bykie vastgryp, haa in die fliek, dan vat jy nou vir haar soon toe. Moet jy nou net die naam weggooi en skree soos jou sissie, as die monster daar waar uitspring he. Rampage, dat is uh, Dwayne the Johnson Rock, the rock wat speel daar in die aksieavontuur, wetenskapsfixie fliek. Dan The Strangers, Pray at Night, dat is ook so een horror fliek, hulle sê, dat is 18, oud ons verperking, daar 18, so uh, ook die type fliek, as jy wil jou mysie met jou stief vasthou, Dan is het weer Tomb Raider, aksieavontuur en gaming wat jy daar te sien het en dan is het Tyler Perry's Acrimony wat een is en hy is ook daar 16 vir omtrend alles waarvoor hy verband kan word. Dan Wanderlust is een komedie, drama en romans, dit is ook een ding waarom jy jou muisie kan vat as jy haar een beetje wil sag en gooie maak in en dan natuurlijk Avengers Infinity War het begin speel, en dit is die superhero fantasy avontuur, en dit is een vliek wat al lang, lang, lang afgewag word, dier amal wat hou van alles is wat superhero is. So, selfs een vliek wat ek graag sel wil gaan kyk, so, baie lekker een daar, Avengers Infinity War. Ek het sel gehoor in die week van een uh, um, ou oh, wat sy meisie van drie jaar gelos het, omdat sy nie Avengers Infinity War wou gaan kyk nie, en nie een superhero fan is nie, het hy vaar net so gelos, en gesê wel, dis een dealbreker, dan kan ons nie meer uitgaan nie, interessant. So, dit is dan vir die nieuwe fliks, wat hierdie week gaan wees. So, dit is weer tyd vir die muziekbreek, en kom, ons gaan luister na Tyler Swift se Bad Blood.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 Shining mean, Now it's nood het ek aan die einde gekom van my tyd. Jo, tyd vliegt dan wanneer my spred het. So op die nood tot ziens, tot volgende keer, op woensdag om 6 uur, met crime time, waar ek jou weer die misdaad onder wereld gaan wees, en dan natuurlijk weer volgende saterdag tussen 8 en 9, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan So wees veilig hierdie week, gaan en geniet hierdie lang naweek, ons het hierdie ris nodig, want daar leen nou weer een lang tydperk voor, voordat ons weer sylke lang naweke gaan kry, so geniet om, geniet jou gate uit, en kom weer veilig terug by die huis. Moe nie drinken bestuur nie, jylle gaan weet, die verkeer en die politie gaan in volle sterkte wees met padblokkades, om die mense wat dronk bestuur te arresteer. En dit is een misdaad en is een baie gevaarlike misdaad, want as jy dronk bestuur of die spoedbeperking oorskry, stel jy ander mense en ander gesinne sy levens in gevaar. So hou maar by die spoedreels en moet drink en bestuur nie. So tot ziens, tot die volgende keer en ek gaan uitspeel met New Energy sy Freefall.